Nafarroa, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugetako pasabide gehienak itxi dituzte, bakarrik bos pasabide irekiak segitzen dute. Itxi dituzten pasabiden artean, izpegikoa, Jamisel Koskarat, baigurriko osapezak neurri honen ontoriak azaldu dizkigu. Ba, badakit batzu badiela hemen eta baigurri nahi dienak badakit zurlanen hasteko badiela andanat. Eta horien dako esparimadira oztik pastenar ez dakit uh, nola beharkoten emendigoiti segitu lana, beren lana, zenta aipatzen da berriza. Ehen dako lana berriza hastea eta horien dako esparimadira mugauri eta ipastenar, ehen dako re makura mundia da. Arazo handiak dituzte, zugarra morditik bortzirietara, berra lesaka edotak ipuzkara lanera joan behartirenak, edota lapur din lan egin, baina erresidenzia egualdean dutenak. Lizuniagako pasabidea etxia da, eta horren ondorioak azaltzen dizkigu Elena Zuriok. Beino orai arazoa da, Lizuniaga etxia dutela, behin zinez etxi, betoina botaumen dute, eh, zizta pasatzenal, sekulako itxulia behar, eman beharra dute, pues, el, bidaianen dorlea edo, Hauek, e, ibilki dire, etxalarren barna, zugarra bada pista bat, mendipista bat etxalarrera inogaki dena, pista ertsiba da, e, ezta bate ongi dena, ziloz betea taula, eta bizten da, demora doblea ematen duzu. Horto da, momentu zorti, momenta no, guraldi hona da, eta ongi bena, no, guraldi txerra badu, eta eta hau da, autoak e, asten badi hortiko iti eta behiti, eta ez da lekuik eta be ikusiko. Ipar Euskal Herrian erresidentzia duten hiru eta bostehun lagunek mugez langileak dira. Egunero mugetako pasabideak zeharkatzen dituzte. Egoitz blazquez senperen bizi da eta Lizuniagako pasabidea itxi dutenetik lesakara joateko denbora doblea behar duela azaltzen digu. E Bilakatzen zaigu, vamos a quedar en Teretik, e, az, Azkainetik urrunera, urrunara, pero eh irunera eta horre, sea, endaia ta orrere, irekia. Hortaz, araño algu berriz besakara eta itsorakoa berdin. Ba, 20 km, todo estaba 1 km Villacasasiego una dena, ba, gero bilakatzen Villacasasiego va ba, bien berrota 5 kmtan jametorria. Ta, bueno, vanigo ba, itulankidea, ko mi kere que eskigo da zara, edo, claro, salatik betesatzu, e, baituzo amar bat kilometro bera da, eta itzuli guztiak e, aki ezo pasatzen du, berrogei berro gehi kilometro gehiago batia, eta berriz gazterren beste, beste itzultzia. Eta sugarra mordi, eta urdazo biko hendiak ere lanera jaten dine, horiek e, ezin dute frantzia zapaldu. Et hortaz estitu ze Frantsia lanikiten, ipastaldean ikusten dute, baina claro, izertu este kilometro kuchi e, batzu, eh, Sarabi, bestaldera bai ez alizionetik barna pasofego. Eta hoeekin bar da otsondoti 40 bat bar kilometroko itzuliarata eta beste, erreuste itzultzeko, banik ez taekin norkerakak duen mugak istia, baina espaghete, lizunierako muga guretzako gaintsa istia E, bilakatu da borda gaizki, eta gainera aurrakari batean sortzen du, e, ez dakik e, ze moduta justifikatu duten, baina orain artenik ez dut sekulea esautu, modutan ertenen moztu dutenik, ez dutela modu, E, Muga gara ikusiko noiz arte. Aldiz, sorospen zaieko langileak, larri aldi zerbitzuak segurtasun indarrak, eta zuhiltzaileak zirkulazio murrizketa hau kanpo gelditzen dira. Bukatzeko irekiak diren mugetako pasabideak zeharkatzeko derrik horrezkoa izango da beti, zirkulazio baimena nortasunagiria eta ziurtagiria eramatea.